Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад Де Труцинко. Розділ 15. Ранкова зустріч, знову лист. Пурпурово-оранжеве світло, яке яріло на дворі, не проникало всередину броварні, що, як завжди, була осяєна поломням сушильної печі. Бровар, який спав одягненим усього кілька годин, сидів зараз біля невеликого столика на трьох ніжках і снідав хлібом з копченою грудинкою. Він обходився без усіляких там тарілок, а відрізав собі шмат хліба і, поклавши його просто на стіл, клав на нього шматок грудинки, на грудинку намазував гірчиці і все разом згори посипав сіллю. Потім усе це чикрижилося зверху вниз великим кишеньковим ножем, який щоразу вдарявся лезом об стіл. Відрізаний шматок підчіплювався на кінчик ножа і вирушав куди слід. Відсутність зубів у броваря, мабуть, не позначалася на його здатності перемилювати їжу. Він обходився без них вже стільки років, що перестав відчувати свою беззубість як недолік, бо придбав натомість тверді ясна. У приску пеклася кубка картоплі і кипів горщик з настоєм спаленого хліба, що мав назву кава. Неї частували кожного, хто заходив. У селі не було шинку і броварня була чимось на взір в сільського клубу. «А що, правду я казав, гожа буде днина. Може, вночі морозів дарив». Відчинилися двері, і до броварні увійшов Генрі Фрей, збиваючи на ходу сніг, що налипнув на черевиках. Ото так тупаючи, пройшов він до печі, і бровар, мабуть, ані трохи не був здивований цим гучним вторгненням. Тут при зустрічі між своїми часто обходилися без церемоній, і сам Генрі, користуючись цією свободою звичаїв, не поспішав устрявати в балачку. Він підчепив шматок сиру, настромивши його на кінчик ножа, як оторій зник настромлює на м'ясо. На Генрі було темне пальто, яке він убрав згори на довгу робочу сорочку, що вистромлювалася з-під пальта широкою білою облямівкою. Для ока, що звикло до цього, таке поєднання здавалося цілком природним і навіть ошатним. У всякому разі воно було дуже зручне. Меттю Мун, Джозеф Пурграс та інші стайничі і візники увійшли слідом за Генрі з ліхтарями в руках, з чого можна було зробити висновок, що вони прибули сюди просто зі стаєнь, де з 4-ї години ранку порали коней. «Ну як вона? Без управителя обходиться?» – поцікавився бровар. Генері похитав головою з гіркою посмішкою, від якоїся шкіра у нього на лобі зібралася складками між бровами. «Ох і наплачеться вона, і ще як наплачеться!» – сказав він. «Звісно, Бенджі Пеннівейс був негідник, нечесна людина, чисто іскаріот. він замовки похитав головою. «От уже не думав я, за моє старіння ніяк не очікував». Ці загадкові слова були сприйняті всіма як гіркий висновок з якихось похмурих міркувань, які Геннері вів сам із собою. На обличчя його тим часом зберігався скорботний вираз відчаю. «Розвалиться все, і нам кінець буде! Або вже я нічого не розумію в панських справах!» Вихопилося у Марка Кларка. «Упертість, дівоче, от воно що! Нічиїх порад не слухати не бажає. Упертістю й марнотністю людина своїх найвірніших помічників зі світу зводить. О господи, як подумаю про це, душа надривається, ну, просто місця собі цілий день не знаходжу. Правда, Генрі, я бачу, як ти побиваєшся, глибокодумно підтвердив Джозеф Поргрес. Не всякому чоловікові таку голову Богдав, дарма що на ній очіпок, сказав Біллі смолбері, який щоно валився в доброверні, несучи поперед себе свій єдиний зуб. І за словом у кишеню не лізе, й розуму вистачає. Що, неправду я кажу? «Воно, може, і правда, але без управителя?» Таж я заслужив, це місце!» Заволав Геннері і з виглядом невизнаного генія скорботно подивився на робочу сорочку Білі Смолбері. «Так?» значить, там можна видивитися прекрасне, несправджене майбутнє?» «Ну що ж, видно така доля. Комусь ще на роду написано, а святе письмо не для нас. «Ти ось робиш добро, а винагороди за свої добрі справи тобі нема!» І не чекай, що тебе вигнають по заслугах. Ні, така вже наша доля. Ні-ні, я з тобою погодитися не можу, запротестував Марк Кларк. Господь Бог, він справедливий пан. Воно означає, кажуть, по роботі й плата, підтримав Джозеф Пургрес. Генрі знову замовки почав гасити ліхтарі, в яких зараз при яскравому денному світлі відпала потреба навіть і в броварні з її єдиним крихітним віконцем. Дивлюсь я на неї, мов бровар, та й гадаю. І нащо це фермерці здалися якісь там клавесини, цимбали, піаніни чи як їх там називають? Ліді каже, що вона таку собі нову штуку завела. П'яніну? Так. Схоже, старі дядькові речі їй не до вподоби. Кажуть, усе нове завела. І важкі крісла для старих і для молодих, хто тонший, легкі плетені стільці. «І годинник великий на коменку стоїть, а картин скільки, і всі в рамах, і лави м'які, щоб прилягти, коли хто вип'є зайвого», – підхопив Марк Кларк. «І всі кінським волосом набиті, і подушки на них з кожного боку теж волосяні, а ще дзеркала та всякі книжечки». Зовні почулися гучні репучі кроки, двері прочинилися, і хтось не заходячи крикнув. «Люди добрі, знайдеться у вас тут місце ягнят новонароджених притулити?» «Тягни вівчарю, знайдеться!» відповіли всі хором. Двері відчинилися з такою силою, що вдарилися об стіну, і хатина здригнулася від поштовху. На порозі з'явився оук, від нього так і куріла пара. Він був у своїй робочій сорочці під шкіряним ременем. Ноги його були об'язані жмутками соломи для захисту від снігу, а на плечі висіло четверо ягнят, найбільш незручних позах. І весь він здавався втіленням здоров'я і сили. Слідом за ним поважно ступав пес Джордж, якого Габріель встиг перевести з норкома. «Добрий день, дівчарю Оук. Ну як у вас? Дозвольте запитати з окотом?» поцікавився Джозеф Пурграс. «Морочливо дуже», відповів Оук. «Ось уже два тижні, як я двічі на день як хлющ мокрий. То від дощу, то від снігу. А сьогодні вночі ми з Кані з очей не склепили». «А правду кажуть, ніби двінят багато». «Так, аж занадто». «Така морока, що боюся цей до благовіщення не скінчиться!» «А минулоріч пам'ятається, масницю все скінчилося!» – зауважив Джозеф. «Давай сюди решту, Кайні!» – сказав Габріель. «І біжи до маток, я зараз прийду!» Кайні Болл, хлопчине з веселою мармизою і розтвореними губами, поклав на підлогу двох ягнят і одразу ж зник. Олук зняв своїх ягнят з неприродної для них висоти, загорнув їх у сіну і поклав біля грубки. От шкода, не маю, у нас тут куреня для народжених, як був у мене в норкомі. А тягни їх у дім, коли вони насилу дихають. Кара Божа! Якби не ваша броварня, не знав би, куди подітися в такий мороз. А ви як самі почуваєтеся, друже броварю? Та нічого, не скаржуся не хворію, мало не молодію. Зрозуміло. Та ви сідайте вівчарю, запропонував древній служитель солоду. Ну як там у нашому старому норкомі? Що ви там бачили, коли зі своїм псом їздили? Я бі сам не проти побачити рідні краї. Та певне з тих, кого я знав, і душі живої не залишилося. Мабуть, що так. Відтоді там усе змінилося. А що, правду кажуть, ніби заклад Дикі Гіла, дерев'яну хату, де він сидром торгував, зовсім знесли? Так, давно вже і котич дикий теж що вище стояв. Он воно як. А стару яблуню Томпкінса викурчували, ту саму, як яка одна-дві діжки сидру давала. Викурчували? Ну що ти скажеш? А пам'ятаєте той старий колодязь, що посеред площі стояв? З нього тепер таку чавуну колонку з насосом зробили, а внизу такий собі стік із жолобом з каміння. Подумати лише, як все змінюється, і народ зовсім інший пішов. Чого тільки не надивишся? Та й тут у нас теж. От це бачите, допіру ми балакали, як і наша господиня дивакує. Що це ви про неї таке пліткували? Круто повернувшись до товариства, розлютився оук. Та ще й хлопці кісточки її перемивають. Горда, мовляв, гонориста дуже, а я кажу, нехай собі досхочу потішиться. Ну що, справді, з отаким личком? Та я б на її місці, ех! Що говорити, губки ж як ті вішеньки. І галантний захисник Марк Кларк, витягнувши власні губи, видав усім добре знайомий апетитний звук. Ось що, Марку! – переконливо сказав Габріель. – Раджу вам запам'ятати. Ніяких цих ваших балачок і сюсюкань я щодо Місеверді не терпітиму. – Щоб цього більше не було, чуєте? – Та я залюбки, мені що, моє діло сторона? – покірно відповів пан Кларк. – То це ви, значить, судили тут її? – обернувшись до Джозефа Форгреса, грізно запитав Оук. «Ні – Ні-ні, я ні слова, я тільки всього і сказав, треба радіти, що вона така, а не гірша. Більше я нічого не говорив. Трантічим голосом злякано виправдовувався Джозеф і весь навіть від хвилювання. А Метю тільки почав... Що ви сказали? Метью Мун? Я? Та я в житті й мухи не скридив. Теж, мабуть, злякавшись, жалібно сказав Метю Мун. Однак хтось та говорив. Ну от що, друзі мої. І Габріель, напрочуд спокійний, добрий чоловік, раптом недвозначно дав зрозуміти, що в разі потреби він може діяти круто і рішуче. Бачите цей кулак? Сказав він і з цими словами гупнув кулаком, що був трохи менший за добрий коровай хліба по столу, за яким сидів бровар. «Кожен, хто наважиться казати недобре про нашу господиню...» Тут кулак відірвався від столу і знову гупнув по ньому. «Так Тор, перш ніж пустити в хід свій молот, приміряється, щоб добре вдарити. «Скуштує його у мене. Або я балерина». На всіх обличчях відбилося, що вони гадки не мають, хто така балерина, і дуже шкодують, щоб спонукала його вдатися до таких погроз. А Марк Кларк навіть крикнув. «Правильно, правильно, от і я те ж саме кажу!» А пес Джордж, почувши лютий голос вівчаря, підняв голову, і хоч він не дуже розумів по-англійському, грізно загарчав. «Та годі вам, вівчарю, навіщо ж так все близько до серця приймати?» Лагідно і примирливо мовив Генрі, що справде... мов справжній християнин. А ми, чули, вівчарю, про вас усі кажуть, що ви такий добрий, такі розумний чолов'яга, несміливо сказав Джозеф Пурграс, з острахом визираючи за броваревого тапчана, куди він непомітно сховався подалі від гріха. Це ж таке велике діло розумним бути, додав він, супроводжуючи свої слова жестом, який мав означати щось піднесене, розумове, а не грубе тілесне. Всякому приємно, правда ж, добрі люди? Ще пак, підхопив метью Мун і з боязкою посмішкою повернувся до Габріеля немов бажаючи засвідчити свою проїздню. «Хто це сказав, що я розумний?» – здивовано запитав Оук. «Чутки такі ходять», – поспішно відповів Метю. «А ми чули ще, ніби ви час за зірками можете визначити, як ото ми за сонцем чи за місяцем. Це правда, дівчарю?» «Так, можу трохи», – без жодного ентузіазму підтвердив Оук. «А ще кажуть, ніби ви сонячний годинник зробити можете і друкованими літерами будь яке ім'я написати на фургоні або на возі». З усякими закарлюками й викрутасами. Як це чудово для вас, що ви такий розумний. Ось Джозеф у Бурграсу до вас траплялося надписувати фургони фермера Евердіна. Так він, бувало, щоразу плутався, не пам'ятав, куди Еску, а куди е обернути. Правда, Джозефе? Джозеф затряс головою на підтвердження того, що він справді ніяк не міг цього запам'ятати. І так у нього й виходило навпаки, еге, Джозефе. І метю, вийнявши за пояса батіг, накреслив держаком ручкою на підлозі Джеймс. «А фермер Джеймс, як побачить своє ім'я задом наперед, та як почне сваритися, стільки разів він бувало тебе ослом обзивав, га Джозефе!» «Так було діло», – сумно погодився Джозеф. «Тільки хіба моя в тому провина, коли ці чортові букви ніяк не можу запам'ятати? Куди вони за карлючки повернені вперед чи назад? А пам'ять у мене завжди слабка була». «Для тебе, Джузефе, це чисто кара Божа, бо в тебе ж і без того лихо» «Що ж, на те воля проведіння, а я і за те Богу дякую, що гіршого зі мною не сталося, а чи до нашого вівчаря то я прямо скажу, ось кого слід було господині в управителі призначити» «Не приховую, я й сам думав, чи не призначить вона мене на це місце», – щиросердно зізнався Оук «Поправді, сказати, я на це сподівався, але з іншого боку, якщо пані Евердін хочеться самію все обовправителем бути, це її право, її право і мене тримати у вівчарях. І все». Овук важко зітхнув і, втупившись у жар, поринув у якісь невеселі роздуми. Тепло від грубки почало потроху зігрівати майже неживих ягнят. Вони забеякали і жваво заворушилися на сінні, мабуть лише зараз відчувши факт своєї появи на світ». Незабаром вони вже всі бекали хором, тоді оук узяв кухля з молоком, якого поставив на грубі, дістав з кишені своєї сурочки маленького чайника, налив у нього молока і відокремив від цих безпомічних істот тих, кого не передбачалося носити до маток, став учити їх пити з носика, що вони відразу ж надзвичайною спритністю і засвоїли. Я чув, ніби вона не дозволяє вам брати собі шкури мертвих ягнят. Повертаючись до попередньої розмови, зауважив Джозеф Пургрес, що стежив за всіма операціями оука з властивим йому мелахолійним виглядом. «Я їх не беру», – коротко відповів Габріель. «Ну, це вже несправедливо. Ні, зовсім несправедливо, з вами тут обходяться», – провадив Джозеф, сподіваючись залучать овка на свій бік. «Мабуть, вона щось проти вас має». «Та ні», – поспішно обірвав його Габріель і, не втримавши, зітхнув, звісно, не тому, що йому не діставалися шкури ягнят. Та перш ніж його співрозмовник встиг щось заперечити, в дверях виросла якась тінь. І доброварні, дружню й зверхню, киваючи направо і наліво, увійшов Болдвуд. «Ага, Оуку, я так і думав, що ви тут», – сказав він. «Мені щойно зустрілася пошта, хвилин десять тому, і поштар дав мені листа, а я роздер його, не подивившись на адресу. Мабуть, це вам. Вибачте мені, будь ласка, що так вийшло». «Нічого, пане Болдвуд, дуже прошу», – з готовністю відповів Габріель. У нього на всьому світі не було нікого, з ким би він листувався, тож ні звідки було б отримати такого листа, якого не можна було б показати всій парафії. Він відійшов у бік і почав читати листа, написаного незнайомою рукою. Любий друже, не знаю вашого імені, але сподіваюся, що до вас дійдуть ці рядки, яких я дуже дякую вам за вашу доброту до мене в той вечір, коли я, не подумавши, втекла з Ведербері. Повертаю вам також гроші, які заборгувала вам, і прошу пробачити, що не можу прийняти їх від вас як дарунок. Усе скінчилося щасливо, і я рада, що можу вам відкритися. Я виходжу заміж за хлопця. Це сержант Трой з Драгонського полку, який зараз квартирує в цьому місці. Знаю, що йому було неприємно, якби я від когось взяла довгий шелях, інакше як у борг, тому що це дуже шляхетний і порядний чоловік. Я буду вам дуже зобов'язана, любий друже, якщо ви поки що нікому не скажете про цього листа, ми хочемо піднести сюрприз усім у Ведербері, приїхати сюди вже законним подружжям. Я навіть червонів, розповідаючи про це майже незнайомій людині. Сержант родом з Ведербері. Спасибі вам ще раз за вашу доброту. З найщирішими побажаннями, Фані Робін. Ви не зазирнули в листа, пане Болдвуд? Раджу вам прочитати, сказав Габріель. Я знаю, ви цікавитеся долею Фані Робін. Болдвуд узяв лист і, прочитавши його, засмутився. «Ох, Фані, бідулаха, Фані. Щаслива розв'язка, те, про що вона так упевнено пише, ще не настала. І сід було б їй про це знати, може, ще не настане. І вона не дає навіть свої адреси. А що він за челіций, сержант Трой? запитав Габріель. Хм, боюся, що він не з тих людей, на кого можна здатися пробурмотів фермер. Мати його була французька гувернантка, і ходили чутки, що покині лорд Сіверн був з нею в таємному зв'язку. Потім вона вийшла заміж за бідного тутешнього лікаря, і незабаром у неї народилася дитина. Поки вони регулярно отримували якісь гроші, все йшло добре, але на лихо для хлопця його покровителі й друзі померли. Він вступив на службу до контори повіреного в кестер бж молоджим клерком. Міг би з часом вирости на службі, але недовго він прослужив і вирішив записатися в солдати. Я, знаєте, дуже сумніваюся, що від уласі Фані вдасться піднести нам сюрприз, про який вона тут пише. Дуже сумніваюся. «Ох, дурненька дівчина, дурненька!» Двері знову відчинилися, і доброверні забіг захеканий Кайні. З його широко розявленого червоного рота, схожого на круглий кінець розфарбований дитячої дудки, вихоплювався хребкий подих. До того ж він ще й закашлявся, і все обличчя у нього страшенно напружилося і почервоніло. «І чого це, ти, Кайні, завжди летиш стрімголов, аж дух забиває?» Суворо сказав Оук. «Скільки разів я тобі казав, Ох, я хотів перевести дух, та не в те горло пішло, от і закашлявся. Х -х -х. і чого ти прибіг?» Сказати, щоб ви швидше йшли вівчарю Оук», – сказав юний підпасок. «Ще дві матки-близнят привели, ось що!» «Ти ба!» – вигукнув Оук, схоплюючись і відразу відкидаючи з голови всі думки про бідну Фанні. «Ти молодець, Кайні, що одразу прибіг за мною. Не сьогодні-завтра отримаєш від мене нагороду великий шматок сливового пудингу». Але перш ніж йти, Кайні, подай на мені сюди горщик зі смолою. Ми потавруємо ягнят, і з цим буде покінчено. Ук витягнув зі своєї неосяжної кишені залізне тавро, занурив його в горщик і, приклавши по черзі до кожного ягняти, викарбував на них ініціали володарки своїх дум. Б. Е. Літери, які для всіх, хто живе в окрузі, означали, що ці гівці відтепер є власністю фермера Бадшебе-Евердін. Ну, Кайні, забирай тепер їх і гайда. До побачення, пане Болдвуд. Вівчар завдав на себе чотири маленькі тулуби і шніс і шістнадцять ніг і звернув за хату, звідки йшла стежка до загороди. Ягнята були тепер ситі, доглянуті і на них приємно було дивитися, не те, що півгодини тому, коли вони перебували в напівмертвому стані і невідомо було, чи виживуть вони. Болтвуд пішов був за Вівчарем у гору по схилу, але дорогою завагався і повернув назад. Потім, мабуть, остаточно зважившись, знову повернув і незабаром наздогнав його. Підійшовши до улоговини, де була обора, фермер дістав з кишені запасника, розгорнув його і, тримаючи на долоні, підійшов до оука. Зверху в запаснику лежав лист батчеби. Ось що я хотів запитати вас, оуку, сказав він з удавною недбалістю. Чи не знаєте ви, чия це рука? Оук зазирнув у записника і, весь спалахнувши, відразу відповів. Пан Евердін, він почервонів просто від того, що вимовив у голосі її ім'я. Але раптом у нього промайнула якась невиразна підозра, і серце у нього впало. Лист очі був анонімний, а то нащо було б питати. Болвод побачив збентеження овка, і йому стало ніяково вразливі люди завжди готові докоряти собі, замість спокійно з'ясувати, в чому справа. Я ж без усякого підступу запитав, сказав він, і тут таки з надзвичайним запалом, у якому було навіть щось безглузде, став пояснювати, що означає Валентинка. «Ви розумієте, адже на це, власне, і б'ють, щоб змусити людину дізнаватися, хто ж це написав?» Побалакавши от так з Габрієлем, цей самотній замкнутий чоловік повернувся до себе додому, присоромлений і засмучений тим, що він своїми розпитуваннями дозволив незнайомі людині зазирнути у свій внутрішній світ. Він знову поставив перед собою листа, притуливши його до годинника на коменку, і став міркувати над тим, як слід усе це розуміти після того, що не що він дізнався від Габрієля?